Aizu, barkatu. Coca-Cola non dago? Hor, galeten ondoan. Ez, es, ez dago. Hor kolakaua dago. Aha, barkatu, gaizki ulertu dizut. Bai, begira, Coca-Cola oskailu handian dago, jogurten gainean. Primeran, eskerik asko. Ez horregatik.